«Тут наші давніни і прийдешнє. Пильнуймо. Якщо довідається щось, телефонуй. Ось моя візитка. Тримаймося купи». З тим і пішов. Важкий, упевнений, нахмурений. Олег обмірковував його останні слова. «Триматися купи». «Кого з ким?» хм В небі летіли схожі на розгніваних драконів хмари, готові склювати все під собою. Біля будинку Олега чекала мальва. Вона все буяла і буяла Розквітли ще два Горячі-оранжеві віночки Йому здавалося, він чує дихання квітки В одному чарунку Спав джміль, спав солодко Олеговій самому Захотілося укластися в тому чарунку І заснути Заснути надовго Сховавшись від усього Вдома розповів Марійці про роботу Клопоти, нову експозицію в музеї одягу але про Максима не сказав. Відчував, що тоді доведеться розказувати все. Він не просто виповідав Марійці свій день, а, мов би, звітував і знав, що відтепер так буде завжди. Щось приховувати від неї, утаювати, було доката важко. Якоюсь магічною силою віяло од екрана. Олег заплутався між життям і смертю, не міг сказати, що те... А що інше, оскільки одна була ні живою, ні мертвою, а другий – воскрес із мертвих. Це не було містикою, а якоюсь третьою сутністю, якої не міг осягнути. А ще були марійчені фотокартки, де вона жива, весела і вічно молода. А хіба ця не вічно молода, в той час, як він старіє і старіє? Іноді йому здавалося, що вона позбавляє його живого людського життя, і він намагався впевнити себе в супротивному – Запивав у першій ліпшій компанії і чвалав з першої, яка трапиться з підницею. Одначе все було якесь не таке, як раніше. Марійці Олег розповідав про переміни в місті. Крутнулося на язиці «Ти нічого не втратила, жити стає дедалі важче і нецікавіше». Він за два тижні тричі стрибнули ціни. І затнувся, осягнувши безглуздя, нетактовність цієї сентенції. Говорив про партократів і демократів, які кубляться довкола всіляких фондів, про партії, у яких рвуть одне одному горлянки за керівні портфелі, сподіваючись покласти ті портфелі на президентські, прем'єрські, міністерські столи, за якими сидітимуть «Про зголоднілих завошивлених митців, які продають на узвозі малюночки по 5 гривень штука, і про тих кількох, які взяли мистецтво на вітку, підставлять бронзові фігури справжніх борців, знедолених попередньою владою, заборонених раніше письменників та філософів, і на виручені гроші будують дачі та купують мерседеси, славлять нових володарів та гундавлять про поступ та прогрес». «А в чому той прогрес?» До добра, до світла, до людської досконалості Та порівняй сучасного філософа з Ковородою Чого він вартий нинішнього фірмача з Чумаком, і Просто нинішню людину з людиною часів Сірка і Дорошенка Звичайно, в світі є і прогрес Шевченка везли в заслання на драбинчастому возі А вишню і плужника машинами, а далі поїздом і от диво, Шевченка в часі привезли раніше, ніж останніх двох. Оце і є швидкості нашого віку. Влада вироджується в злочинну олігархію, мистецтво, в штукарство, кохання, в купівлю і продаж. Річ, як і думка, втратили свою цінність. І в нас, і за горбом. Колись кожну річ виготовляли важко з любов'ю. Між нею і людиною існувала особлива сув'язь. Нині... Пласмасовими тарілками та пляшками закидані всі галявині та плеса. У сусіда нові меблі я куплю кращі, а що на них треба зрубати цілий гай, те йому і вп'яти не коле. А машини мчать, мчать. Куди? І чого. В нинішній цивілізації панує культ насолод, а від усього цього неврози, дебільства. Винаходи розуму не вдосконалюють душу. Ще трішки стронцію, цезію на парфенон, на лавру, на голу голову Шевченка в парку і в колясочки дітей, яких мамці возять довкола пам'ятника. Розум зло? Не знаю, тільки в нас дуже багато паскудства. Ось уже зробили, що й я після смерті можу з тобою розмовляти. Розум зробив і машину, яка вбила тебе.